Tervusztok, kedves hallgatók, ez itt az önkényes mérvadó Horváth Oskárral és Puzsér Roberttel a mikrofonok mögött a 030 2010 es SMS számon tudtok hozzánk szólni. Azért nagyon szerencsések vagyunk, hogy minden hallgatónk kedves, és az SMS írók is mindig kedvesek szoktak. Nem el. mind kedvesek, de én csak a kedvesekkel kommunikálok. Ah, és, a, aha. A és többiek... a Pataki Attila Bezzeg a rosszakkal is kommunikál, és a jó barátokkal is. Igen, Ennyivel de jó őketten nálam. vannak. Igen. Jó, de ati, Atisnak a szívében vannak, az egész kenten, mi, te, mi az, hogy ketten vannak? A, a jó barát, az egyik, meg a rossz a másik? De két, két ember nem alkothat egy kört, Robi csak egy egyenest. Kétfélék, így akartam, Jajon, így akartam fogalmazni. L Legyél szíves, szóval Nos hát, Nos, hát. A, ö, a felvetésünk az az, hogy... Egy rokkantnak, vajon miért ne lehetne drága kocsi? Igen, én mindig azt nézem, hogy akár ha már csak az ellenlábasait közül az egyik legjelentősebbre gondolunk, aki képes átlósan beállni két rokkant parkolóhelyre egy drága van hogy amikor csak az autót látom egy ilyen helyen, akkor nekem nem az jut eszembe, hogy na a szemét, hanem hogy de jó, hogy a rokkantnak is telik ilyen autóra, mert miért ne? Nem hülye, hanem esetleg járni nem tud annyira. És az embereknek a nagy része azt feltételezi, hogy ha mondjuk meglát egy BMW-t vagy egy Mercedes-t egy ilyen, akkor akár gondolkodás nélkül festékkel leöntené, meg savval, meg végighúzná a magas sarkú cipőjével az ajtót, és amint ezzel elkészül, vagy mondjuk szemetet öntött bele, így a háttérben megjelenik egy kerekes székes, vagy egy nagyon sánta ember, baromi jó ruhákban, és így pittyegi a kocsit, és már ülne be. De És akkor, a... akkor elsüllyedsz a föld alá, hogy azt feltételezheted, hogy nem lehet gazdaságilag sikeres valaki, akinek mondjuk nincs az egyik lába, meg nem azt adja el. Ja hát már-már eladta, azért nincs meg. Na maradjunk annyiban, hogy ez a ukrán létállapotunkból fakad. Tehát ez abból fakad, hogy a BMW-s csávó, aki a rokkant helyen parkol, az nem egy BMW-vel rendelkező rokkant, vagy legalábbis nem tudjuk elképzelni a BMW-vel rendelkező rokkantat, mert a BMW-t azt a Hát azt az, az ilyen mafiózó köcsögök veszik. Ez, a, ez, a, ez, az, ez az élményünk. És nem, és nem feltétlenül van így. Nyilván nem minden bmw mafiózó, meg nyilván nem minden rokkantnak van trabant hikomatja. Világos? De az élményünk mégis ez, és ez nem véletlen. És miért ne lehetne egy rokkant mafiózó egyébként? És mi van akkor, ha egy rokkant mafiózó, és amúgy mindig bűnözik, csak most történetesen, mint bevásárol. Rockat, bevásárol, igen. Igen, abból a pénzből, amit kábítószer és fegyverkereskedelemből Hígító, összekeresett. Higítót vásárol, azt hiszem, a meg műanyagkádat. Mert el kell igen. üntetni valakit, igen. Mr. Wolfal. Igen, igen. Úgyhogy ez... ez Ezek ez, előítéletek a hülye irányba, mert jó szándékkal teszed azt, hogy feltételezed, hogy na, és akkor majd, amikor jön egy rokkant ember, akkor ő hogy fog bemenni és nem feltételezed azt, hogy talán joggal használja. Hát talán azért nem feltételezed, mert egyébként 20 ilyen esetből, 19-ben bebizonyosodik, hogy igazából csak egy kis sútyika volt az, aki véletlenül oda parkolgatott. Az élményed az, hogy van egy első benyomásod, és az első benyomás alapján te egy kulturális stereotípiát alkotsz az agyadban, és a azzal a stereotípiával kapcsolatban ítélkezel. Hát rögtön az a az, az a stereotípia amire te reflektálsz. Na most, mi van akkor, amikor látsz valakit a földön fetrengeni? Értelemszerű, hogy az illető részeg. Miért kellett ennyit inni? Miért, hogy aljasodhat le valaki az utca kövéig? Az a szép, hogy ezt nappal teszi, és ugye ö, a nappali részeg mellett egy átlépsz, átmész rajta. Pedig azt mondod, hogy aki éjjel legény, legyen nappal is legény. Na tessék, ő most nappal is legény volt, azt most már ez se jó, akkor, akkor mi jó neked? Én az embereket, nekem lehet semmivel eleget tenni. Igen, a kis de, igen, a, igen de az éjjel legény, meg a nappali legény az mást jelent, ugye? Éjjel úgy vagy Én legény? Nekem Él úgy jelent. vagy legény, hogy Énekelsz nappal úgy vagy legény, hogy dolgozol. És mi van, ha ő éjjel jön, éjjel dolgozott, most meg bulikázik? Igen, nem, de, de, ezt nem, de ezt nem toleráljuk. Estek bulika. Világos, hogy, hogy amikor. És te... Mi van, ha csak lement a cukra és rosszul lett? Igen, igen, tehát egész biztos, hogy az, aki az. Kellett utcakövén inni. kövén Hentereg az biztos, hogy éppen. Részeg, de, Nem lehet, hogy esetleg rosszul de van? De ezt is elintézi a jó ember egyébként, mert ha azt mondod neki, hogy és mi van, ha csak lement a cukra? Akkor azt mondja, hogy hát akkor nem, tegnap nem kellett volna inni, hanem húsz évig nem. Nem véletlenül cukorbeteg. Na, viszontlátásra. De addig azért még eljutnak, hogy mentőt hívnak esetleg valakire, akiről végül bebizonyosodik, hogy rosszul van. Igen, a nagyon fájdalmas az az, és ez a Feldmár Andrásnak a gondolat, Elvetése, hogy ha valakit látsz az utca kövén e, e, rángani, azt látod, hogy vitustáncot jár, azt látod, hogy e, rázza belülről valami, valami, valami téboly, valami görcs, az Isten tudja, hogy mi, de azt látod, hogy egyszerűen elveszítette a hétköznapi kapcsolatát a realitással akkor értelemszerűen az az élményed vele kapcsolatban, hogy ez az ember rosszul van, hívjunk neki mentőt. És akkor van benned egy együttérzés. Akkor azt érzed, hogy ez az ember, ez, ez segítségre szorul, és te segíteni akarsz neki, és úgy viselkedsz mint egy ember, humánus módon a szó leg, leg, font, leg az igazi klasszikus legjobb értelmében vett emberi módon viselkedsz? Abban a pillanatban nem vetődik fel benned, hogy mi van akkor, hogyha ennek az, ez az ember most nem attól viselkedik így, hogy nagyon rosszul van, hanem mondjuk attól, hogy nagyon jól? Tehát mi van, hogyha ez az, ez az Májó, ember akkor, ez most éppen... akkor drogos vagy őrült? Igen, igen. igen. Tehát mi van akkor, hogyha ez az, az, az ember. Most mondom, éppen most. Én meg tudom, mi... hogy erről beszélgetünk. Épp, Éppen most megvilágosodott. Mi van akkor, hogyha az, az ember éppen most kapcsolatot talált az Istenével? Mi van akkor, hogyha ennek az embernek most kinyílása? a tudata, és olyan mennyiségű információ zuhan át rajta, hogy nem tudja elrendezni. Nem tudja, nem tudja kontrollálni, és egyszerűen kicsapta. Tehát ezt az embert egy, egy kinyílt valamelyik csakrája, és teljesen letaglózta az az élmény, az az állapot, ami egyáltalán nem szenvedés, és egyáltalán nem borzalom. Ezt az élményt, ezt a, ezt a az állapotát ennek az embernek már egyáltalán nem toleráljuk ilyen könnyen. Nem, akkor kor, már nem azt érezzük, ilyenkor... hogy, hogy, hogy, hogy na, ö, na hát hogy segíthetnék rajta, vagy hát ha jól érzi magát, akkor igazából nem kell segíteni rajta, értsük meg, hogy mi van vele, vagy egyszerűen csak hagyjuk, ha élvezkedjen, hanem akkor az az élményünk, hogy mit képzelez, takarodjon haza, csinálja otthon. Amíg a négy fal között ö, találja meg a cít, meg az istenét, addig van nekem nincs gondom vele. Csak ne legyen kötelező, és ne vonuljon ki az Andrási útra, igen, gondolom, ilyen. Igen, igen. Amúgy. Ha ebben a sok baromságban hinnék, akkor, akkor lehet, hogy nem erre gondolnék, de lehet, hogy amúgy, mivel én ezt nem tudom így felfogni, tehát ha azt mondod, hogy most találta meg az utat az Istenéhez, és annyi információ áramlik bele, hogy remek tőle a teste, én erre tényleg csak annyit tudok mondani, hogy nem normális. De nagyon tetszik ez a gondolat, a normál... hogyha valaki rosszul van mentőt, hívunk rá, ha meg jól van, akkor rendőrt. Na ez de én kell... röhögök, de, na, na, na, de Úgy konkrétan a nyugati téren valaki így rázza magát, mint egy ilyen haiti uh, istentisztelet közben. Akkor, akkor azért olyan nagyon nehezen tudok azzal mit kezdeni. Jó csak, jó, csak ennek tehát ez is egy olyan dolog, aminek megvan a helye és megvan az ideje. Az ember, az ilyen ember, az ilyen ember találkozon az Istenével a hídgyülekezetének az Isten tiszteletén, amikor Német Sándor megengedi, hogy a Szentlélek őt belülről, belülről rázza. De abban a pillanatban, amikor a, éppen közlekedni kell, vagy éppen jegyet kell váltani a metróra, akkor ott ő ne találkozon az Istenével, ennek nem itt van a helye és az ideje. Csak én azt is. Istenének mondja, mert igen, ő döntött a találkozó igen, időpontjáról igen, és fejéről. Igen, igen, tehát ha mondjuk, ha mondjuk az Isten úgy dönt, vagy hogy az adott helyzet Tehát én azt gondolom, hogy az igazi megvilágosodás az éppen itt és most van, és nem akkor, amikor német Sándor celebrálja. Tehát azt gondolom, hogy a találkozás az Isteneddel az megtörténik veled. És hogyha az megtörténik veled, az a kérdés, miért kell rendőrt hívni az ilyenre? Miért kell eltávolítani az ilyet? Miért, miért toleráljuk azt? Sőt, miért, vol, miért ö, fordulunk segítő a felé, aki éppen szenved, de aki pedig éppen élvez, a szó bármilyen spirituális, mentális, vagy akár testi értelmében, azt miért kell rendőrökkel eltávolítani? Talán csak, talán csak nem azért, mert nagyon nem szeretjük látni azt, hogy ilyen intenzív létállapot létezik. Talán csak nem azért, mert nagyon... Diskonfort érzés a számunkra, hogy mi idáig nem tudunk felfokozódni, hogy mi ekkora extázisban nem tudunk esni a létezésünk által abban való elmélyülésünk hatására. Jó, tényleg csak kedünk ezt el tudom készül. Ha nem erről van szó. Aki ott tart, hogy ezt elő tudja idézni bármikor vasárnaponként ott a millenniumi ö, henger alakú emlékmű környékén a Dózsa György út és a a, a liget között a, a szélső plázon, ott ö, körbeállnak ilyen boszorkány, sámán banya kultúrát követő emberek, és ők ott átszellemülnek és átélnek ilyen ö, érzéseket, és ott viszont nagyon az az érzésem, mint egyébként egy ilyen nagyobb gyülekezet, ilyen remegésben meg ólordozásban, hogy Megjátszod. Tehát, hogy nehogy már pont most történt meg, és nem fél órával ö, ezelőtt, és ha fél órával elhalasztják azt a misét, vagy azt a sámángyűlést, vagy nem tudom mit, mert valakinek, ö, ö, nem tudom, az anyukája ö, kórházba került, és ezért késik, akkor majd fél órával később esel transzba. <gül> Ez nem így működik. De ezzel az elővel én most itt a rádióban transzba eshetnék. Na jó, de ne, nem te döntesz. Pont ez a lényeg a transzta. Hadd már. Nem, nem az, te, nem, te, te az esés az olyan dolog, amiről nem te döntesz. A transzba ugrás, ugrás. Az, más, az más. Kaptunk SMS-eket. Van úgy, hogy csak epilepsiás rohamod van, nem pedig a kedvenc számodra brékel éppen. Pont erről <gül> beszélünk. <gül> <gül> Robi, szombat este sok embernek kinyílik a csakrája a négyes 6 Nem az, amin a hányás kibudja, az nem a csakrája, az a szája. Az más. Ne keverjük össze ezeket. Hát, csak rá ne menjek. Csak rá ne lépjek. Csak rá ne lépjek a fejére. Fiúk, Isten soha. Isten soha gondot visel rá. Úgy gondolom, úgy, úgy érti, hogy Isten mindig gondot visel rá, hogy ne szégyenülj meg. Ilyen állapot. Igen. Azt írja, ilyen állapot soha nem Istentől van. Ja, értem. Tehát az, az, az Isten. Jaj, értem. Tehát az Isten az arra nem visel gondot, hogy mondjuk kisgyerekek, Csecsemők ne szülessenek nyitott gerincsel, hogy emberek ne, ne, ne, ne bénuljanak meg nyaktól lefelé, és ne kelljen úgy 30 évet leélniük, hogy a nyakuktól lefelé nem, nem mozog a testük. Isten nem, nem visel gondot arra, hogy öt éves gyerekek ne halljanak meg leukémiában, de arra, hogy te ne szégyenülj meg, arra Isten gondot visel. És hogyha te úgy ránksz az utcán, hogy te, hogy te neked attól meg kelljen szégyenülnöd mások előtt, hát az az Istentől nem lehet. Hát ugye, hát megfejtette nekünk a kedves hallgató, köszönjük. De. Fogalmazási nehézségeim voltak, írja a kedves hallgató. Igen, és nem csak fogalmazási nehézsége itt a tartalommal is problémák vannak. Hello, kivel beszélek, kérem? Ez az önkényes mérvadó, Husser Róbertel és Horvátozkárral a 90.9 jazz -in. Én a Mária néni vagyok. És kit tetszik keresni? Hát a kozás kisasszony. Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jó hívtam én. Ja, akkor én fodrász vagyok. Vagy ami mi számunk rossz? Hát én nem tudom, mi van a de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. is áldja, meg fiam. Nos, olyan ö, műsort fogunk felidézni nektek, ami, amiről elképzelésetek nincsen. Olyan, olyan élményt álszándékunkban felidézni számotokra, amelyről most már alig, ha nem sejtitek. Ez a, ez, ez a dallam, ez, ez mindent felidéz, ez az egész gyerekkorom. És az az elviselhetetlen péntek délutáni hangulat, ami egyrészt egy örömteli élmény, mert hogy ugye véget ért a hét, és kezdődik a hétvége, ami hát csodás. Másrészt pedig ezt a tömény érdektelenséget, és ezt az élőben zajló csetlésbotlást kell hallgatnom, órákon keresztül, tehát órákon keresztül mindenféle ilyen telefonos diszpécsernők beszélgetnek, meg, meg asztalok között tébláboló Feledi Pétert, meg meg Déri Jánost kell nézni, ahogyan arról beszélnek, hogy a csőtörés a 13. kerületben, az hogy oldódott meg, és hogy sikerült -e a kfk tól megszerezni azt a papírt, amire szükség volt. Az, az, az Valahol engem ez a, az ilyen ö, fogyasztóvédelmi műsorra emlékeztet, picit, mint amit a Jusz csinált tévéügyvédiére. Egy része? amit kióloztunk speciál. Ugye a háttérben a Space francia zenekartól a Final Final című számot halljátok, ami az ablak zenéje volt, és amiről beszélünk, az a péntek délután című műsor együttes, ami jó sokáig a Magyar Televízió 1-es, vagyis a Magyar Televízió csatornáján volt látható, Igen. és ezek szerint ez a zene nyitotta meg a hétvégét, de nyomorúsággal Puzsér Robert számára, és a hét zenéje Vangelis zárta, a Igen. hétvégét, szintén nyomorúságosan, de, de azt már jogosan, mert arra tényleg egy generáció ö, fekszik meg, ha meghallja. Igen, Erről beszélgettünk Igen, nem, ez, ez, ez, ez, ez örömteli élményeket hoz elő, de hát a műsor maga nézhetetlen volt. És ez az egész péntek délután című műsor sorozat, ami három blogból állt, ez valami négy és fél órán keresztül tartott. Jó, most, me megint vegyük hozzá, hogy te voltál 12 éves, én meg 9, vagy 8, vagy mit tudom én, amikor ez ment. Persze, hogy értektelen számodra, hogy e ezen a héten melyik kerti barackfát vagy diófát kell megmetszeni, és hogyan, amit elmond, várunkazda. Mert ezt téged nem érdekel, de akkor érdekeltett embereket. Ezt a múltkor is csináltad, amikor a vízállás jelentésről beszéltünk, és nem tudtad azt felfogni, hogy abban az időben nem volt más lehetőség friss vízállás információt eljutatni a hajósoktól, és igen, ehhez sajnos a maradék 99,8%-nyi embernek is végig kell hallgatnia ah, az jó, ezt az állatságot. Jó, ez szörnyű, jó, ez szörnyű. Tehát akkor, amikor a, annak a négy embernek, aki barackfát akar metszeni, annak kommunikálunk, miközben 10 millió másik ember pedig egyszerűen nem hisz a személynek, hogy ez mi. Ez mi. Amikor az én szüleim 14 évvel ezelőtt jó körúti magyar emberekből kertes házasok lettek, akkor azért visszasírták azt, hogy nem jegyzetten belültek bálint gazda előtt, mert bizonyabban a kertben hirtelen lett 50 valahány fa, és persze nem egyformák, ha nem rögtön az egyiket így, a másikat úgy, meg akkor kell metszegetni. Hm? Én azt javaslom, hogy mélyüljünk el, merüljünk alá ebben a közéleti döbbenetben, mert hogy ez egy igazából egy közéleti műsor volt, ami a közéletiségnek minden elemét Nélkülözte, hogy a ha valami közéleti, Ez akkor az lehetőleg. Csak gondolom, hogy nem igaz, amit most mondtál, de folytat? A közéleti az legalább legyen valamennyire közérdekű. Akkor az legalább érintse a nézőket módon. nem azt jelenti, hogy mindenkit érint a nyolc éves puzsér robik, karabik, karabik, karabikás. De legalább jelentse azt, hogy ne, ne hogy legalább hogy mondjam, ami senkit nem érint, az ne, az ne legyen már közéleti, ez ez a műsor, ez a, műsor, ez a, műsor, ez a műsor, minden ismérvét nélkülözte a modernitásnak, és valahogy az az, az érzésem, hogy nagyon sok, nagyon sok hallgatóból, legalábbis azt képzelem, előhozza, a 80-as évek késő kádárkorának ezt az áporodottságát. Minden esetre ez a az ablak, ez valami milyen korszerűtlen létélmény a 80-as évekből, és egy az időutazás. Jó napot kívánok az ablak minden kedves nézőjének. Nem sokára láthatják a telefonszámokat azoknak a kedvéért, akik az előttük ülő szomszédoktól nem látják, el is mondom. 105 várom 32 33 illetve 105 várom 26 Ezeket a számokon lehet kérdezni Szekulesz Judittól mindenféle biztosítással kapcsolatos ügyben, és Sejtauer Imrétől az egyéni fogyasztásméréssel, tehát melegvíz, hőszolgáltatás, és így tovább, hogy erről lesz részletesebben szó a mai adásban. Most pedig e, milyen idő lesz? És ha tetszett önöknek a mai időjárás, akkor bizony elégedettek lesznek a hétvégivel is, ugyanis szinte semmi nem változik, sőt egy-két fokkal még tovább is melegszik az idő, és rögtön látni fogják a hétvégére előrejelzett időjárási helyzetet, és egy átlagosan meleg hétvége várható, hiszen az ilyenkor elvárható augusztus végén elvárható maximum hőmérséket az 26, ugyanígy 24-29-et várunk a hétvégére mind a két napra. Kérem török, dénes, meglehetősen opportunista tömegizlés, sikerhajhászó időjárás jelentése után az állít az én adásmenetemben, hogy Déri elindítja a trabantot. Na most hát ez önmagában se lenne kis feladat, de itt egy olyan trabantról van szó, amelyik tulajdonképpen nincs is. László Boglár riportja. 93. októberig volt egy érvényes kaszkónk. 2000 forint önrészes kaszkóbiztosítás volt ami azt jelentette, hogy tekintettel arra, hogy a férjem rokkant, tehát egy bizonyos kedvezménnyel járó kaszkó volt, ami a két kaszkó közötti differenciára a 30 hónapra 27 ezer forintot tesz ki. Hát ezt is kértük a szerviztől, hogy minket bizony egy ilyen kár is ért, hogy a, a kaszkó differenciát is kérjük, hogy fizesse ki. Hát nem hajlandó kifizetni, voltunk a biztosítónál, a biztosító azt mondta, hogy egyenlőre ebből a dologgal nem foglalkozik. Azt mondták, hogy ilyennel még nem találkoztak, ilyen még nem volt, és hát egyáltalán nem is tudja, próbáljuk meg egyenlőre a szerviztől behajtani, szóval olyan labdaszerű dolog. És a szerviz mit volt? A szerviz, a szerviz ügyvédje küldött egy választ arra az igényünkre, hogy mi kérjük ezt a differenciát, és azt mondta, hogy hát azért zárkoznak el, mert a kaszkó biztosítás az egyáltalában nem kötelező tétel. Hát most együtt hallgattuk az ablak egyik adását, talán 91-ből, 90-es 90 hát évek, évek, ez egy 80-as, 80-as, 80 vastagon 80-as. Az a helyzet, hogy ennyi idő alatt mi a Robival elkapcsoltunk a jazziről, amíg, amíg, ezt, amíg ezt a kaszkó, ö, kaszkó dolgot megtudtuk, de ha valakinek hasonló problémája van, én azt gondolom, a, té, a, tévé, ne, a tévé ügyvédje az egy nézhető műsor volt. Én, az, én azt úgy követtem, nyomom, hogy na végre azt a rohadt segít. De na, most igen. itt Szabó itt kellett ja, hallgattunk kettő percen Azt látjuk, hogy a tévéügyvédje az felvállalt egy bizonyos konfrontációt a kisember érdekében. Ami itt zajlott, az semmi más nem volt, mint a, a hétköznapoknak az érdektelen ilyen ügyintézésében való alámerülés. Hát és egy oldalú bemutatása, mert itt nem vendégek csaptak össze, hanem a néni beszélt egy ideig erről. Ha azt szeretném kérdezni SMS-t SMS írni képes kedves hallgatóinktól, hogy a 06302010909-re esetleg írják meg, ha tudják. A péntek délután az abból állt, hogy évgyűrük, téka és ablak. Tudjuk, hogy az ablak az, amit most hallottunk. Tudjuk, hogy az évgyűrűk az akkori nyugdíjasoknak szóló műsor volt a tk Könyörgöm, abban mi történt, mert erre én konkrétan már nem Senki emlékszem. nem, nem tudjuk, hogy mi volt a téka. Írjátok meg nekünk, legyetek szívesek, hogy mi volt a TK. Ugye, ugye az évgyűrük az volt a nyugdíjas műsor a péntek délutánon belül, ami eleve egy nyugdíjas műsor volt. Tehát a nyugdíjas műsoron belül a még nyugdíjasabb műsor volt az évgyűrük. Mert hát az ablak is egy nyugdíjas műsor, azt lássuk be, is, egy valamiben biztosak vagyunk, hogy a téka is egy nyugdíjas műsor. De hogy azon túl, hogy egy nyugdíjas műsor, mi, mitől téka? Mi az? Mi volt az a műsor? Most itt van egy kedves hallgató, azt írja, Úristen, ti a péntek délutánt és a vasárnap estét is a kocka előtt töltöttétek? Mi az utcán, bozótosban, meg a kertben? Az ablak se. Rendkívül... Már visszajöhettek, vége a háborúnak. Az ablak rendkívül népszerű volt a falunkban. Hasznos, közérdekű, net hiánykorszerű is. A kedves SMS író először lekezel minket, hogy mi még azt is a tévé előtt töltöttük, nem úgy, mint ők, akik igazán tudtak élni, ők tudták mi a gyerekkor, ők a bozótosban meg az utcán, ezzel szemben mi úgy a tévé előtt, majd pedig azért minden esetre... Ne arra úgy nekem, nekünk speciál nem telt bozótosra. Ja, de utána <gül> meg kioktat minket, hogy az ablak az egy rendkívül népszerű és kiváló műsor volt. Nocsak, nocsak! Hogy, hogy, hogy, hogy nézted az ablakot? Mi volt a bozótosban? Nem volt elég érdekes? Vagy mi volt a kis faludban? Mi volt a kertben? Az utcán? Nem volt elég izgalmas? Hogy kerültél te a TV elé, kedves hallgató? Magyarázd már el nekünk! De tényleg, tehát az így... Nem arra gondolok, hogy a igazából, számára hasznos volt, a gyerekek pedig nem nézték, mert nem. volt jobb dolguk. Igazából, igazából ő lekezelni is, meg kioktatni is, szeretett volna minket de nem tudod választani a kettő közül. Tehát arra kérlek, Vegyess hogy... köret típusú. Igen, vegyes köret, ember. Tehát most válaszszál, vagy lekezelsz minket. Trízs. Igen, és akkor, akkor elmondhatod rólunk, hogy mi nem tudtunk rendesen gyereknek lenni, mert a gyerek az odakint az utcán bandázik meg a kertben, meg a bozótosban. Vagy pedig mi nem tudjuk jól, hogy mi az ablak, mert... Mert hát mi sajnos nem jó szemmel néztük az ablakot, nem úgy, mint te. De, de, de, de feltételezi, tört, feltételezi, hogy az összes adást láttuk, hogy egyszer sem jártunk a Bozótosban. Nem, mi nem voltunk a ne. Bozótosban. Jó, nálunk Pázs volt, mindegy, nekünk csak arra. Jó, fontos, hogy mi volt ez, milyen jellegű műsor volt ez, és terveink szerint a... a ö, péntek délutáni műsor folyamnak a megértése és feldolgozása még ránk vár. E, egy 91-es adásból hallottunk egyébként részletet, és Szabó iva kérdezi, hogy nem a TK-ban volt a PÁFA pocsékáruk fóruma? De nem, az egy szórakoztató De esti is. műsor volt, az ez meg az. De az volt is. annak a címe, abban volt a pocsékáruk fóruma, De, a hát tücsök egy szórako... és, és a Tücsök és Bogár pál. A Tücsök és Bogár az az szeszélyes évszakokban volt, bocsás. Ne. Nem, nem.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 Miről szólt az ablak? Semmiről. Édes kis bazsaigás, ami azt sugalta, minden rendben van. Nyugi. Ez pontosan így van. Nem tudok vitatkozni a kijelentéssel. Hát azt mondja, hogy ez is egy olyan műsor volt, mint a Halakaduna tévén, vagy mint bármi, amit én azért kapcsolok be, hogy ne egyedül legyek a lakásba és mozogjanak. Erre volt jó valójában. Mint amikor veszel egy kutyát? A, a kutyának több haszna van, azt gondolom, mint az ablaknak vagy... Ö, szóval mégiscsak a... számít az állatoknál, hogy hasznosak-e, vagy sem. Hát nem, nem igazán. De az ablak esetében viszont nem beszélhetünk ilyesmiről. Tehát az, az, az állat, állatot nem azért tartjuk, mert hasznos, de lehet haszna. Az ablak, az ablaknak nem volt. Tehát, hogy, hogy mondjam, ö, ott az élmény forrása az ablak esetében az abból állt, hogy másoknak is a fél életük elmegy az ilyen teljesen ilyen elcseszett ügyintézésekre, ilyen mindenféle papírokkal, ilyen nyomorult hivatalokba rohangálni, más lakása is beázik, meg csőtörés van. És akkor itt megnyugszol, a... hogy nem csak nekem rossz. Igen, vagy hát valami, valami valóságos funkció, csak ott még azt mondták, hogy nem csak neked rossz, nem azt, hogy látod más, még aljább. Hát igen, valami ilyesmi. Azt kell, hogy mondjam, hogy a, a kádárrendszernek, a késő kádárrendszernek ez volt a közéleti magazinja. Ugye a rendszerben nem lehetett közéleti műsorral fog, mert hogy ugye a politika az tilos volt. A politika volt tiltva. Nem lehetett igazán politizálni. Ezért ezek a műsorkészítők csináltak egy olyan közéleti műsort, ami hát nem közéleti, de legalább műsor. Csináltak egy műsort a Ilyen helyi érdekű kis dolgokról. Ugye a rendszert nem lehetett nagy vonalaiban kritizálni, de a kicsi apró cseprő ügyekben már lehetett. Mert ugye a rendszer, a politikai rendszer, a szocializmus építése az a szilárd lábakonál lábakon is kiválóan működik. A karcolásokat kielemezhetjük. Viszont vannak, amit kiküszöbölhetetlen emberi gyarlóságból, mulasztásból, nem törődömségből, hanyagságból fakadó bosszúságok a hétköznapokban, ami nem a politikai rendszer hibája, mert hát tudjuk jól, hogy az MSNP Központi Bizottsága és Kádár Elftárs kiválóan működnek, hanem, hanem hát így a, a a különböző kis szerveknél, meg a kerületi tanácsnál mindig van bosszúság, és akkor ennek utána járunk kvázi ez az úgynevezett körzeti híradónak a műfaja. A körzeti híradó az úgy politizált, hogy nem politizált. Úgy csinált, a kis ügyekre ráfókuszálva, minthogyha ezek közérdekű ügyek lettek volna, tehát közéletet csináltak a kvázi magánéletből, vagy a kisközéletből. Az apró cseprő hülyeségekből csináltak kvázi egy közéleti magazint, nem zavarta őket, hogy ez egyáltalán nem közérdekű. Nem zavarta őket, hogy engem egyáltalán nem érint az, hogy a 13. kerületben valaki beázott, és hiába jár a tanácshoz, nem térítik meg neki azt a pénzt, vagy mit tudom én. Most azt mondod, hogy téged nem érdekel. Ez megint önzőség. Az a baj, hogy nem tudsz hová elkapcsolni abban a 80-as években, ahol egy csatorna van, vagy hétfőn egy sincs, vagy egy idő után nagy nehezen kettő, de néha ugyanaz megy rajta. Na jó, várjál, tehát, hogy ö, akkor viszont a, mondjuk azt, hogy. Ö, a valójá tetszett volna kimenni. É, jó, de, de, de, de, de, de nem értünk egyet oszi. Tehát nem, a, nem, nem, az abba, nem az volt a baj, hogy nem lehetett hova elkapcsolni, hanem hogy az az egyetlen műsor nem volt jó. Tehát az az egyetlen műsor nem volt érdekes, az az egyetlen műsor nem volt közérdekű. Persze, probléma, hogy nem lehetett hova elkapcsolni. De hát most, hogyha a Sanyi szarember, akkor azért nem, nem, nem egyedül az a baj, hogy a Sanyi helyett nincs itt a karcsi, hanem hogy a sani önmagában szarember. Hát most ez, hogy lehet ezt ennél Azt jobban elmagyarázni? Ne haragudjál. Azt mondja Vas Péter a Facebookon, hogy visszagondolok erre a műsorra és felfordul a gyomrom. Hát nem véletlen. Én ennyire nem vagyok rosszul, én arra emlékszem, hogy ott ültek azokkal a göndör telefonokkal egy üveg mögött kis-kis asszonyok, és ők intézték a betelefonálókat, tehát feltételeztük, hogy olyan jó világban, hogy akinek tévéje van, annak már bekötötték a telefonvonalat is, és ha emlékszel, ebből a zsinóros telefonból ebből három szín volt kb., vagy volt a piros, meg a zöld, és akkor a fekete és a fehér azért talán ritkább volt. De hát ki nem gyűlölte a péntek délután, Ánt, a TK-val, amiről most megtudtuk, hogy az egy mozaik szó, ha hiszed, ha nem, a TK, az TV-kalaúz. Uh -huh. Tehát a TK, az egy műsorajánló volt. Meg, a, meg az évgyűrükkel, meg a szomba, meg a, meg a, meg a mi volt ezt? meg az ablakkal, hogy én hogy utáltam ezt a péntek délutáni műsormaratont írja a hallgató, ezt nézte az egész család. Én meg emiatt nem tudtam rákötni a Commodore 64-emet a színás Orion tévénkre. Hát nekem, nekem, nekem Commodore 16-om volt, úgyhogy én, én, én még annyira... Most alálicitász? Téged hideg méreggel mérgezett az apukád, őt meg meleg méreggel? Tehát ne, neki jó hát volt? Nem, nem, hát nem, hát nem, hát én, ez, ez, én, én, én, én nekem nem jutott, nekünk nem tellett. Nekünk nem... nem, nem, nem, nem, nem Bazótól se volt, ez se volt. Pont olyan volt, mint a kereskedelmi tévés híradó, csak unalmasabb. Na igen, pontosan, tehát hogy, hogy valami... Valami egyáltalán nem közérdekűvel. Töltjük meg a közérdekű, közérdekű teret. A hírrel összetévesztjük a történést. Igen. Az eseményeket. Igen, igen, ami csak, valakivel megtörtént Igen, csak a kereskedelmi tévés híradó az legalább izgalmas, hiszen az, az embereknek a vér és a könnyek iránti. elemi. Ösztönsz, ösztönszintű vonzalmát az kielégíti. Na ez még csak az se. Tehát ebben se vér nem volt, se könnyek, hanem csak mindenféle iratok iktatás előtt, amikkel hiába álltak sorba a hivatalban. Erről szólt egy egész műsor. És valójában semmi másról nem, nem állt ez, mint hogy a készítők, a műsorkészítők el akarták hitetni magukkal, hogy itt azért lehet hasznosan, hasznosan működni tévésként. Igaz, hogy a rendszert nem lehet kritizálni, igaz, hogy az igazán fontos kérdéseket az igazán felelős embereknek nem lehet föltenni, de három szinttel alatta, a hivatallal azzal már azért Kicsit lehet packázni, egy kicsit meg lehet kérdőjelezni a hivatalnak a működését. Azért itt a gépezet jól működik, de egy kis olajozás sosem árthat elvtársak. Na, erről szólt az ablak, körülbelül. Azt írja a kedves hallgató, ma is megnézem a neten Balint gazdatanácsait, amikor valamit nem tudok az ültetésről és a meccésről. <gül> igen, igen, igen. De valóban nagyon hasznos. Tényleg, ha valaki kertész, annak egyébként a bálingazdát még lehetett szeretni, mert a bálingazdának legalább volt személyisége. A legtöbb megszólaló ebben a műsorban egyszerűen csak kínos volt. Tehát a bálingazdával már is lehetett valamit kezdeni. A bálingazda, meg a déri. Már itt a déri, amit hallottunk bejátszást, itt reflektált arra, hogy milyen a, milyen a műsor. Tehát még viccesen előadta, hogy a nagyon szenzációhajhász bejelentkezését hallottuk a meteorológusnak. Hát világos, hogy a, arra reflektáltotta a déját, Ő is érzékelte, hogy ez rohadt érdektelen, hogy ez így fogyaszthatatlan, emberi fogyasztásra alkalmatlan, és próbálta valami szellemességgel egyrészt földobni, másrészt reflektáltatni a műsort önmaga teljes alkalmatlanságára és érdektelenségére. A azt írják uh, valahol, hogy az ablak közel 20 éven át uralta a péntek délutáni idősávot az MTV műsorán. Uralta, hát, uraltatták ugye? Én, én egyébként uh, nem gondoltam, hogy 91-ig tartott ez. Hát, uh, de így bizony átlogott. És uh, azt írják, hogy az Izaurát alakító Lucelya santos látták vendégül. Ezt az adást az ország 52%-a nézte. Te Isten Ugye? Akkor a bozótos is kies volt, vagy kietlen egyszerre? De ma! Van ilyen vagy ennél jobb témájú műsor, azokat nem számítva persze a kormányzati sikerpropagandát, kérdezi a kedves hallgató. Hát mondatszerkesztésileg nincs teljesen rendben, de a. maradjunk abba, hogy az ablaknál ma is csak jobb műsorok vannak, pedig hát lássuk be, hogy a legtöbb műsor sokkal rosszabb ma mint amilyen a, amilyenek a 80-as éveknek a legjobb műsorai voltak de az ablak, az annak a korszaknak is az alja volt azért azt lássuk, e, azt írja a kedves hallgató a tévé ügyvédje cégeket zsarolt pénzért ha nem fizettek, döngölték a sárba a rossz pr őket igazi maffia műsor volt legalizálva, írja a hallgató hát e, igen, hát én, én, én nekem ez így nem jött le de, de minden esetre egy érdekes élmény. Hát biztos, hogy éles ellentétek csaptak ott össze, de nem, talán nem véletlenül. Az az igazság, hogy én, amikor egy, kisember, egyszer, egy, pár szor, egy kis Párszor ember... merényúlhattak ott. Tehát a, a, a, a tévé ügyvédjének a bárgya van olyan, mint a halál büntetésnek a, a pallosa, ami bizony van, hogy későn derül ki, hogy túl nagy díjrel-dúrral mentünk neki valakinek, és nem sok köze volt az illetőnek hozzá. Meg én, én elhiszem, hogy van 300 kertész az országban, aki élvezte a Bálint gazdatanácsait, de talán erre találták ki az úgynevezett könyvet. Tehát, hogy ne traktáljunk már 10 millió embert a 300 embernek szóló jó tanácsokkal, mert én értem a Bálint tanácsait, csak azt kéne megtalálni, hogy mi az, ami közérdekű, és mi az, ami mondjuk szórakoztató, de hagyjuk a szórakoztatást, elviselhető, elviselhető tartalom milliók számára. Ha erre a mondatodra csak 300 kaszát egyenesítenek ki, akkor, akkor örülhetsz, van ott még abból. Ja, ja, ja. De azért azért így, ez, sok, ez nem, az a rész a gazda nem a városi embernek, ö, szó, bár én azt gondolom, inkább a hobbikertésznek szól, mert aki, akinek, aki ezt szerűen végzi, és nem három diófája van, hanem, hanem 320 az nem fog rászorulni Bálint gazdára, mert neki ott van a Józsi gazda, az apukája. Nocsak, itt van a kedves hallgató, aki úgy tűnik velem ért egyet. Ha például nem tudok ültetni, és a közvetlen környezetemben sincs olyan, aki ebben segíteni tudna, akkor megnézem a neten, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor a könyvtárban, de nem várom el, hogy milliókat érdekelje az ültetés. Na éppen erről beszélünk, és ugyanezt gondolom egyébként a vízállásról is.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 Szóval továbbra is az önkényes mérvadó van, vagy kialakult közben egy jó hírem. A héten korábban rögzített műsorunkban beszéltünk az Éden Hotelben történtekről, és firtattuk, hogy a, hol van ilyenkor az NMHH, és tegnap este megjelent egy cikk az Indexen, azt hiszem egy MTI kiadvány nyomán, hogy eddig is hatósági ellenőrzés volt, és pont kedden, amikor a műsorunk volt, akkor hatósági eljárást indítottak, hogy kivizsgálják. Tehát bár az NMH, nem a voda, meg nem más, meg nem, nem, nem az, akinek nem ez a szerepe, hanem akinek ez a feladata. Nocsak. Úgyhogy izgatottan várjuk az eredményét. Nocsak, nocsak, hát úgy tűnik megjött az nmhh és végig hát, ott volt, csak mi nem tudtunk róla, mert nekik nincs egy olyan PR-kényszerűk, hogy már másnapra telete rakják az újságokat azzal, hogy mit csináljanak. Aznap elkezdték a vizsgálódást, és ezek szerint kedden elkezdték az eljárást. Van szerencsénk példásan kemény büntetést kívánni. Tisztelt nem, haha. Ijesztő jóslattal állt elő Stephen Hawking. Stephen Hawking azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség végét jelentheti. Ha nem vigyáz az emberiség, mondja Hawking, akkor olyasmi történhet, mint a Matrix vagy a Terminátor című fantasztikus filmekben, a gépek már a közeljövőben veszélyessé válhatnak az emberre, mert képesek lesznek egyre gyorsabban újra tervezni magukat, sőt olyan fegyvereket hozhatnak létre, amelyeket az emberek már nem értenek. Ez ugye a technológiai szingularitás problémája, amit Hawking prof professzor felvet. Ugye a technológiai szingularitás az azt jelenti, hogy el fog jönni a technológia fejlődése során egy olyan pillanat, egy olyan pont, amikor a gépek által tervezett gépeket az emberek már nem tudják kikapcsolni, már nem tudják karban tartani, már nem tudják vezérelni, már nem tudják kontrollálni. Tehát el fog jönni az az állapot, amikor a gépeket, amelyek működtetik a világunkat, az ember már nem érti. Már nincs hozzá intelligenciája. Tehát az intelligencia lehagyja. Az intellektus lehagyja az embert. Bizonyos már most, már már most sem értjük. A, a, a, a, a Deep Blue nevű sakprogramma ma már megveri a világbajnokot. Tehát már ott tartuk, az egy hogy, dolog, a, hogy, hogy olyan már a, a működése, de egy hát konkrétan gépi kódra fordított, bináris kódot nem fogsz érteni, csak hogyha valamilyen viszonylag olvasható ö, formában van, te meg véletlenül egy 7-8-9 évig tanultál az egyetemen valami hasonlót. Ö, nagyon érdekes kérdés, és nagyon érdekes kérdés az a az intelligenciával kapcsolatban van-e a lélek, vagy kapcsolatban van-e a személyiség kialakulása. Tehát akkor, amikor egy, egy gép már ö, saját ö, hibáit korrigálni tudja, amikor már egy gép külső információkat be tud integrálni a saját működésébe, kvázi tanulni tud, bővíteni tudja a ta, saját ismereteit, hol, akkor már lassan, lassan, Alakul a mestersége, nem csak a mesterséges intelligencia, a mesterséges személyiség. Szerintem Vázal... ez a személyiség, a személyiség nem. Az, hogy ö, mondjuk emberi inputok, hibajelzések, vagy gépi inputok, minőség, ellenőrzések és hibajelzések alapján egy gyártási folyamatot egy gép megváltoztasson, ennek semmi akadálya nincsen. Nem tudok róla, hogy ilyen autonómiával rendelkeznének. Én azt gondolom, De... hogyha egy gép tanulni tud, onnantól már csak egy lépés a, a a személyiség. Vannak ö, érdekes ilyen mesterséges intelligencia modellező gépek, például barkobázni marha jól tudnak? Nelen esetre nagyon érdekes dolog az, hogy Stephen Hawking, akit ilyen gépek tartanak életben, továbbá ilyen gépek segítik azt, hogy kommunikálni tudjon velünk, ennyire szkeptikus a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és feltételezi, hogy ezek majd ellenünk fordulhatnak. És ö, továbbá nagyon érdekes Stephen Hawkingnak a szerepe, meg Stephen Hawkingnak a fizikán és a... a hm, népszerű fizikán belül elfoglalt helye. Ugye Stephen Hawking ő egy tudós celeb, vagy ő egy ő, ő az igazi sztártudós, akivel kapcsolatban az a közvélekedés, hogy Stephen Hawking az, a, az napjainknak a, a az Albert Einsteinje, Ugye, ő korunknak a csúcs tudósa. Tehát a, a fizikusok közö, között ő áll a csúcson. És ez az én számomra nem egyértelmű. Én bevallom, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Szerintem Stephen Hawking, az nem kétséges, hogy Stephen Hawking jelenleg a világ top fizikusainak egyike. Mondjuk azt, hogy a világ 30 leg. Fontosabb, vagy legjelentősebb fizikusának az egyike. De lehet, hogy alábecsülöm Hawking professzornak. gondolkodónak. De lehetséges, hogy Hawking professzornak a szerepét alábecsülöm, és ő valójában a tíz legjelentősebb fizikus egyike. De azt gondolom, hogy nem a legjelentősebb fizikus, márpedig a nyilvánosságban ezt a szerepet tölti be. És én azt gondolom, hogy ez elsőrendűen Hawking professzor sztoriának szól. Hawking professzor állapotának szól. Ugye ő egy szinte teljesen lebénult testben él, és ez egy tökéletesen ö, átélhető sztori. Egy, egy, egy, egy nagyon jól azonosulható, egy nagyon érdekes, egy nagyon izgalmas, egy nagyon megható és nagyon magával ragadó élmény, hogy itt van ez az ember ebben a béna testben egy egy szabadon szárnyaló szellem, amely a világ legnagyobb fizikusa lett, és már valami húsz éve halott kéne, hogy legyen az orvosok szerint, és ő még mindig él, és még mindig egy top fizikus, és már a, nem tudom én, a sötét anyagot kutatja, meg a sötét energiát vizsgálja, és ezt mind hiszem, és mind elfogadom. Csak az az igazság, hogy úgy vagyok Hawking professzorral is, hogy nem tudom innen, a médiának, vagy a, a képernyőnek erről az oldaláról eldönteni, meg hát a fizikához is kevéssé értek. Bár olvastam a könyvét, hogy valóban ő-e a korunkeinstein a, -e, a világ legokosabb ember? Hogy az-e, aminek a média eladja a könnyű, számukra? Könnyű megvenni a sztoriát ilyen megasztáros csomagolásban, hogy ó, a, test, a súlyos testi fogyatékkal ő, élő bezzeg a legokosabb ember, de visszautalva a műsor elejére, amikor meglátok egy drága autót a rokkant helyen, nem feltételezem, hogy a rokkannak lehetett ekkora sikere. Közben meg elhiszem, hogy a világ le, ö, legokosabb embere nem tud mozogni. Ugyanazt a konzerv idiót azt a a típiát alkalmazuk mindkét esetben, az egyiknél pozitív, a másiknál negatív. És hát arról van szó, hogy a megastárt sem, az a versenyző nyeri, amelyiknek a legjobb a hangja, meg a legjobban énekel, hanem az a versenyző nyeri, amelyiknek a legjobb a sztoria és a legjobb népmesei hős a számunkra, mert őt szeretnénk fölemelni a trónra. És a Hawking professzorral is valami esmi a helyzet. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ő a legnagyszerű vagy a legokosabb fizikus, vagy a legnagyobb áttöréstű tudja magáinak, hanem egyrészt a népszerűsítő fizikának egy nagyon fontos alakja, ugye az időrövid története az egy nagyon fontos szöveg, Példá, például, tehát hogy itt, itt, a, itt a, a Hawking professzornak van egy, van egy csomó, nagyon fontos népszerűsítő irodalmi szerepe, amit, amit, ami, ami ehhez hozzá, hozzátesz, másrészt a storia, tehát itt arról van szó, hogy megint egy megastáros veszünk meg a Hawking professzor esetében, uh -huh. és, és, és ettől igazán nem fogjuk tudni. Nem fogjuk tudni, és ez valószínűleg egy laikus számára soha nem is fog kiderülni, hogy mennyi szól a sztorinak, és mennyi szól a a fizikusi teljesítménynek ültem és be, emellett, a... emellett, bocsáss meg emellett az is tény, hogy a, hogy a, hogy a Stephen Hawkingnak sokkal több ideje van a fizikán gondolkodni, mint pásoknak. Na ezt akartam mondani, hogy ö, ültem a BKV-n és lemerült a mobiltelefonom és teljesen rosszul lettem attól hogy a következő 6 percet azt kommunikáció helyett gondolkodással kell töltenem, és gondoljunk úgy Stephen Hawkingra, mint aki 40 évig egy metrókocsin rekett ahol lemerült a mobilja és nincs egy vele szemben ülő ember hanem annyi ideje van kényszerűen belül elmerülni bármiben, mindenben, ami semmelyikünknek soha nem lesz. Hát reméljük. Lehet, hogy itt alapvetően nem az intelligenciáról van szó, lehetséges, hogy a sorsa egy olyan lehetőséget nyújtott neki, egy, tehát rengeteg lehetőséget elvett tőle, mint embertől, de rengeteg lehetőséget kínált felszámára, mint tudós számára. Egyszerűen olyan mennyiségű ideje van, amennyi időt, ami, amikor te éppen egy csomó minden ellen vagy foglalva, amitől őt a testi állapota elzárja, elrekeszti, az alatt az idő alatt ő a fizikának és a tudománynak tud élni. Hát ez volt az önkényes mérvadó, kedves hallgatók, nagyon köszönjük a figyelmeteket, holnap újra itt leszünk veletek háromtól négyig. Sziasztok! Sziasztok!